Дощ то вщухав, то знову набирав сили. Здалеку почулося гуркотіння грому. «Грім на голе дерево, погана прикмета!» Насторожилась баба, виглядаючи у вікно. «Ще ж не зовсім голе, бабусю!» Весело заперечила Катерина. «Ішла сьогодні то і дубиша в листі, І шовковиця наша зовсім зелена, і акація!» «Ту шовковицю давно різати" правила своєї баба. Колись, ще як я дівувала, вона гарна була. Тепер стримить у вікні, як мара. Вся суха, лише ньгілка живою зосталась. «Одна, а й та родить», заперечила Катря. «Казав Семенко, такі солодкі білі ягоди, що шкода зрізати». «Ага, запитай Семена, чи він хоч одне дерево зрубав, чи, будь курку зарізав. Такий тонкосльозий, хм, не пригадую, щоб так пізно в осені була гроза». Семенова мати стурбовано дослухалася до грому. «Ой!» – спохмурніла Екатерина. «Такого протиночі не розказували, що на душі, мулько. Як там наші добиратимуться?» У відповідь прокотилося громовиння. Нарешті у двері постукали. «Це Семенко! Я відчиню!» – зраділа Катруся. Зарипіли двері, загупали, зашурхотіли кроки. «Вечеря готова?» – басовито запитав старший. «Борщ тепленький ще, куфайкою вкутаний», – кинулась до плити мати. «Я тобі, Катрусю, гостинців купив. Усі черги повистоював!» – ніжно обізвався молодий. «І давай викладати сторби всяку всячину. Барвистий ситець, теплу хустину, пакунок цукерок. Яка гарна!» Катруся радісно вихопила з семенових рук блакитну стрічку. «Вона, як навмисно, до твоїх синіх очей». Анус чоловік замилувався, дивлячись, як дружина прикладає до волосся подарунок. "Отакої", здивувалася стара. "Забувся, що Катря не дівка вже? Наша молодиця та стрічка, як небо синя, родила Катря по-дівоцьки, пов'язавши її на голову. Яка ти гарна! От біжи, поглянь у дзеркало". Милувався Семен. Ха-ха-ха, щасливо затанцювала перед люстром. Діти дітьми, усміхаючись, махнула рукою свекруха і враз сліпуча вся його блискавки, впало на суху шовковицю за вікном, шугонуло об віконну раму і пронизало всю кімнату. Софійка пам'ятає лише суцільну пітьму і їдучий дим. Аж згодом побачила пасма вогню, потім Катерину Семена які нерухомо лежали на підлозі, а трохи віддалік – непорушних свекра й свекруху. Тільки стара баба заворушилась на ліжку і пробурмотіла. – Що це було? – Катре! – Це мене! – Де ви? – Не бачу! – Нічого не бачу! – Ой! – хопилася за серце і впала на подушку. Годинник на стіні вибивав дванадцяту. Софійка, зашпортуючись, попленталася до виходу. Кликати на поміч. До хати вже бігли сусіди. Щось гукали, несли відра з водою. Навіть крізь сон побачив. Як блисне, кричав хтось. А потім, як загуркотіло. Га, мертвого розбудило б. Уже не розбудить, докинув інший. Виносячи з хати неживу катрусю. З її волосся серотливо звисала. Блакитна стрічка. Катрині родичі також були мертві. Пожежа згасала. Дощ прийшов на допомогу. Всі чогось бігали, клопотались. Раптом Софійка збагнула. Чому ця садиба видавалась такою знайомою? Це той двір, до якого прибігла колись налякана наглою смертю молодого Кулаківського. Ой, Це ж її власний двір! Тільки тепер замість хати – п'ятиповерхівка. На місці спаленої кімнати – квартира, де справляються загадкові нічні гульбища. А над нею – Софійчина, – згадала. Чула колись від бабусі, що там, де вдарила блискавка, чи було вбивство, краще не будуватись. Розділ 53. Розслідування триває. Лежала у своїй постелі. Сон кудись подівся. І міркувати, як слід, не могла. Тільки й того, що в голові майнуло блискавкою. Небо з землею зійшлося.